Неочікува життя розкидало друзів у різні боки. Побратими Геннадія по майдану Марк та Петро не забували Геника, а останнім часом телефонували частіше. Марк запрошував до Львова. Петро кликав приїхати хоча б на час небезпеки до Києва, але хлопець відмовився. Тут була його родина, дівчина, друзі. То ще мав він право їх покинути у нелегку годину. Хоч як відтягувала свій прихід неділя, вона не могла зупинити план часу. Вранці телефон Геннадія озвався дзвінком від улі. Та й вдома, вона, як завжди, була небагатослівна. Незабаром прийду. За кілька хвилин зателефонував льончик. Прокинувся ледащу? спитав жартома. «Чекай на мене!» «Треба поговорити», – сказав Никон. «Зараз причалапаю». На душі в Геннадії відлягло. Було навіть смішно від своїх нещодавніх сумнівів, які довели тягарем на душу. Добре, що вдома нема нікого. Бабуся поїхала на дачу, мати в село поливати городину, батько був на роботі, а Івана вже кілька днів жила у нової подруги. Геннадій знайшов у холодильнику палку прикопченої ковбаси, пачку масла, нарізав хліб і зробив бутерброди. Він поставив чайник на плиту і з нетерпінням поглянув на настінний годинник. З хвилини на хвилину мали підійти друзі. Уля прийшла разом із Льончиком, вони привіталися, і Геннадій запросив їх до столу. Не встигла Уляна налити хлопцям чай, як дзвінок сповістив про прихід Никона. За чаюванням поговорили про вибори президента, які скоро відбудуться. Кожен висловив думку, що після виборів антитерористична операція перейде в більш активну фазу, українська армія піде в наступ і швидко звільнить захоплені території. А поки що новини не дуже втішні під Сумов Геннадій. Терористи вже захопили сусідні лисичанські рубіжни. Не знаю, як ви, а я вже не можу сидіти, склавши руки, і чекати звільнення. Що можна зробити в місті, яке давно і заслужено називають столицею сепаратизму, сказав Никон. Неприємно, що місто набуло такої слави, але поклавши руку на серце, мусимо визнати, що так воно і є. Тоді давайте сидіти мовчки і спостерігати у вікна, що там відбувається, пустила шпильку дівчина. Гулю, не поспішай, зупинив її льончик. Голову під кулю підставити легко. Але чи варто? Пропонуєш партизанити? з лекою іронією, промовив Никон. Голіручити на ворога. Гена з льоною переглянулися, але промовчали про свою невдалу спробу роздобути зброю. Я вчора купив скутер, повідомила Оля. Не новий, але на худу. Буду їздити на блокпости до наших військових, возити їм продукти та цигарки, а ви як знаєте? У мене теж новина, сказав Аникон. Я продав свого китайця і купив стареньку Ниву. Як продав? В один голос запитали хлопці, знаючи, як Нік любив свою автівку. І з виготовленням меблів зав'язав, додав Никон. «Чому?» – спитала Уляна. «Кому зараз потрібні меблі?» «Раніше замовлень було на два тижні наперед, а зараз люди не знають, що з ними буде завтра». «Тож, мої хороші, ваш покірний слуганік іде заробляти собі хліб чесною працею на старушенці Ниві. Що будеш робити?» – поцікавився Льоня. Влаштувався на фірму «Джерельце» Розвозьте бутильовану очищену воду, пояснив юнак. Зачекай, насупив лобе Геннадій. Наскільки мені відомо, фірма належить одному з місцевих депутатів, який матеріально підтримує сепаратистів. Чи, може, я помиляюсь? Мене не цікавить, кого підтримує власник фірми, втупивши погляд у порожню чашку, а глухо промовив Никон. Мені обіцяють гарну зарплату, тож я погодився. І на ворожі блокпости будеш возити свіженьку водичку? не приховуючи невдоволення, спитав Геннадій. Робоча конячка буде робити те, що накаже господар. Ухилився від прямої відповіді Никон. Тобто тобі байдуже на кого працювати і кого напувати водою, не міг вгамуватися Геннадій. Друже, Никон подивився прямо йому в очі. Життя така непередбачувана річ. Іноді таке з нами може утнути. Утім, час розставляє все по своїх місцях і відкривається істина. Я розумію, що тебе пробило на філософію, невдоволено промов Геннадій, але мені зараз не до цього. Рано чи пізно все таємне стає явним. Нік не підвів погляду. На мить гені здалося, що нікон щось не договорює що в його словах є прихований зміст, але розчарування в поля дар друга затьмарило йому розум. Він уже ладен був засипати друга обвинуваченнями, але не встиг. Ніх швидко розпрощався і пішов. За столом надовго зависла німота. «Я, напевно, піду», – тихо мовила Уля. «Я проведу тебе», – сказав Геннадій. «Дякую, не треба. За столом залишився Льоня. Геннадій був впевнений, що саме Льоня ніколи його не підведе. З ним можна піти хоч на край світу. Втім, не варто поспішати з висновками, бо можна помолитися, як, наприклад, з Никоном. Розділ тридцять п'ятий. Того ранку Настя прокинулася в тривозі. Знову наснилось якесь жахіття. На душі було неспокійно. Здавалося, що нервове напруження зависло в самому повітрі незримою небезпекою. «Щось трапиться лихе, мимоволі», майнула думка, поки вмивалася. Вона поставила чайник на плиту, вийшла на балкон. Зліва, як завжди, небо раділо сонцю, яке вже викотилося в небо. Настя закурила, замилувавшись, народженням нового дня. Втім, і ця мирна картина її не заспокоїла. Сонце здавалося надто рожевим, навіть червоним, а над ним тонка стрічка білої хмари серед ясного неба, яка намагалася перекреслити день народження нового дня 22 травня. «Чи з мамою щось трапилося?» – лізли в голову тривожні думки – чи лихо чекає когось із рідних? Чи Іванна попала в біду, живучи у нової подруги? Потрібно негайно їй зателефонувати. Подивилась на екран мобільника. Було ще рано дзвонити, нехай поспить донька. І чому так стривожилася? День такий же, як і вчорашній. Місто потроху прокидається. Вже про трох котів старий тролейбус. Побігли перші маршрутки. Зашурхотіли по асфальту шинами легковики, навпроти відчинилися автоматичні металеві ворота, впускаючи машину сміттєвоза. Усе як завжди, тож геть тривоги, і день буде вдалим. Настя вийшла на зупинку, де вже кілька співробітників чекали на автобус з Канія. Незмінний водій, ім'я якого, напевно, ніхто не знав, бо всі поважно звали його Петровичем, незабаром пригальмоє, відчиняться дверцята, і він усміхнеться. Вітаю, прошу. Водій мешкав у Рубіжному і мав власний новенький автобус, який орендувало підприємство для підвезення працівників до місця роботи. Щоранку Петрович збирав людей на кількох зупинках у Рубіжному, потім у Северодонецьку, щоб відвести їх комфортабельним автобусом, аж на кінець Лисичанська, де розлігся на кілька кілометрів нафтоперегробний завод. Жодного разу Петрович не сказав людям лихого слова і не спізнився за будь-якої погоди. Утім, сьогодні люди на зупинці почали звіряти годинки, не вірили, що Петрович може так запізнюватися. Пішли тільки розмови про те, що автобус, як будь-яка техніка, може зламатися. Чоловіки, щоб скоротати час чекання, розповіли кілька історій з власного досвіду, коли техніка підводила у найнезручніший момент. Минуло півгодини, а Сканія Петровича так і назабіліла на вулиці. Хтось зателефонував знайомому на іншу зупинку, де працівників збирав інший автобус, вони також ще чекали транспорт. За двадцять хвилин тому натовп одночасно полегшено видихнув. Нарешті. Сканія пригальмувала на звичному місці, але дверцята не відчинилися. Петрович вийшов до людей, привітався і уперше не всміхнувся. «Справи, скажу вам, у нас не дуже», – сказав чоловік. Він зняв картоза, почухав потилицю,